ועוני אליאב, ובנייהו, ומעשיהו, ומתתיהו, ואליפלהו, ומקניהו, ועובד אדום, ויעל השוערים. והמשוררים, הימן, אסף ואיתן, במצלתיים נחושת להשמיע. וזכריה, ועזיאל, ושמי רמות, ויחיאל, ועוני ואליאב, ומעשיהו ובנייהו, בנבלים על עלמות. ומתתיהו ואליפלהו, ומקניהו, ועובד אדום וייעל, ועזזיהו, בכנורות על השמינית לנצח. וחנניהו שר הלוויים במסע, יסור במסע, כי מבין הוא. ובערכיה ואלקנה שוערים לארון. ושבניהו ויושפת, ונתנאל ועמסאי, וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים, מחצרים בחצוצרות לפני ארון אלוהים.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 והמשוררים, וכנניה השר המשא, המשוררים, ועל דוד אפוד בד. וכל ישראל מעלים את ארון ברית ה' בתרועה, ובקול שופר, ובחצוצרות ובמצלתיים, משמיעים בנבלים וכינורות. ויהי ארון ברית ה' בא עד עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מרקד ומשחק. וטיבז לו בליבה.